طول المعامل وأقيده ونبذت المنبه كل بخلف ذلك من تأميلات المؤمنين من تأميلات المحارفين ومنون الغالين سمكا من مالكا فيحيا أو جهنيا أو خارجيا أو أفزنيا أو مرجئا أو لفذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله تسليما كثيرا زاهل برب الله جل شانه اذن سم الصلاه والسلام postcssni Allahu wa kusani Muhammad sallallahu alayhi wa الله تبارك وتعالى نستعلا استمعنا ساتماجيم ديلا بلوغ المراام حافظ ابن حجر الاسقلاني رحمة الله عليه ا في المحاضره السابقه سم почаيل da kažemo občanito i nabrojali ukratko stvari koje kvare abdest. Jako se sjećate, kazali smo tu da u šafijskom izhabu, odnosno kod imama Šafije, rahmatullahi aleyhi, doti da doticanje žene kvari abdest. Znači šta? Znači kod imama Šafije, znači samo doticanje žene, znači da čovjek dotakne ženu, znači bilo sa strasti, bilo bez strasti, Satim se, satim se gubi, satim se gubi abdest. Satim se gubi, satim se gubi abdest. Narmalo, kada bi se vratili na dijela šafijskog mezheba, našli tu, tako da kažemo, neka detaljnija pojašnjenja. A to je da kažu da se ne gubi abdest ako se dotakne noktom ili ako se dotakne kosom, nego da treba da se dotakne da se dotakne kožom. Također, izuzima i kažu ako čovjek dotakne osobu kaya, mu je ja, znači sa kojom je zabranjeno da stupi u brak, kao što, na primer, da da takne majku, da takne sestru, da takne tetku, znači satim se, satim se ne gobi aldes. Dobro, znači ovo je ukratko. Istog razloga je ovdje Hafze ibn Hajjar, rahmatullahi alihi, a to smo više puteo kazao, ali znači da je Hafze ibn Hajjar, bio šafiz kog mezheba, spomenuo hadise koji govore o oboj tematsi. pod hadisa hadise je spomenuo, jeste da je kazao an Aishata radi Allaho teala anha, أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضّه كجبنا نسي صدائشة رضي الله تعالى عنها دالله قسني صلى الله عليه وسلم بوليو نكو وتسويه جينا أزاتهم دائي إذا شعوا يبا فيو نماز آنية سابدستيو ابن حجر خرجه أحمد وباهادئيس سبيلاجه أحمد وضعفه البخاريو a kaže Imam Bukhari jeva je ovaj hadis ocjenio ocjenio slabim. Dobro. Dakle znači, ova hadis, uh, e, smo spomenuli, znači ovdje spomenu Hafiz ibn Hajar, i ukazuje na što? Znači, on ukazuje da uh, doticanje žene, znači poljubac ili doticanje, znači koje manje od toga, da da neqari abdus, zato što se kaže da je Bože poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio, znači iz čega se razumije, razumije šta? Znači doticanje a zatim da je izašao i obavio namas a, a da se nije abdestio. Hafzir ibn Hađar je također ukazao da ovaj hadis daif. Znači, odnosno, ne da je daif, oprostite, nego da je Imam Bukhari za ovaj hadis kazao da je daif. Znači, postoji među učenjacima, posebno među prvim uh, u prvoj generaciji muhadisa, oni koji su smatrali ovaj hadis slab, pa se tako na primjer navodi od većeg broja niti među kojima je Ali ibn al-Madini dar al-Qutni tako da je ovaj hadis slab. Majutiim ono što se prenosi od velikog broja muhaddisa kao što na primjer Ibn Abdelbar, Barr, Ibn Kassir, Ibn Durkmani, Zaili, i savremenici Ahmed Shaker Albani, takođe Sheikh Ibn Baz rahmetullahi alejhi drugi, znači ovaj hadis, ovaj hadis ocjeni li, ovaj hadisu ocjeni li, ocjeni li vjerodostojno. drugi hadis koji ukazuju na ovo, koje ćemo, koje ćemo spomenti. Kada je u pitanju doticanje žene. Da li ta stvar kvari abdest ili ne? Nači postoji kod islamskih učenjaka imamo nekoliko nekoliko mišljenja. Znam neko, koliko imamo mišljenja. Koliko postoje mišljenja kada je u pitanju doticanje, doticanje žene. Kod islamskih učenjaka postoje tri mišljenja po ovom pitanju. Prvo mišljenje jeste znači koji kaže da doticanje žene nekvari abdest da doticanje žene šta nekvari abdest bilo kako bilo znači bilo je da se desi da čovjek dotakne ženu uh, sa strasti ili da dotakne ženu bez strasti znači to nekvari to nekvari abdest i ovo je mišljenje ovo je mišljenje Abu Hanife to jeste Hanife iz kog mezheba znači mišljenje Abu Hanife i mišljenje Hanife iz kog mezheba I ovo je ovo tako jer jedan rivajet od imama jedan rivayet od imama Ahmeda I mišljenje se prenosi od velikog broja, prenosi se od velikog broja salafa kao što se preno, prenosio Dalija radijallahu tala anhu, Ibna Abba, Sa'ata, Atavu, Sa'hasana, Masruqa i drugi, znači da doticanje žene uopće ni to nekvarjavne. S ovo mišljenje je odabro šeheh u l'islamu ibn Taymiyyah. Znači mišljenje je također odabro šeheh u l'islamu ibn Taymiyyah. Znači kažu doticanje žene bilo kako osim ukoliko se desi da izađe nešto. Dakle, jedan broj čunjaka kažu, onda u tom slučaju kvari abdesta. Šta se misli da izađe nešto? Znači, misli se da izađe nešto iz polnog organa. Kao što je, na primjer, mezi, znači mezija, znači, koja izlazi prilikom U Ukoliko bi se desilo da čovjek dotakne ženu jedno više puta, međutim, ne izađe ništa, znači bilo se strasti ili bez strasti, kod imama Ebu Hanife, tj. kod Hanifija, ne kvari se, nekvari kvari sa abdesti. Allah najbolje zna, ovo mišljenje, Ovo je mišljenje ispravnije. Znači, ovo je mišljenje ispravnije. Drugo mišljenje, da kažemo nasoprot ovog mišljenja, je mišljenje, mišljenje imama Šafije. I ovo je također drugi rivajt od imama, od imama Ahmeda, koji kažu da doticanje žene, znači bilo kako bilo, znači kvari, kvari abdest. Šta je dokaz ovog mišljenja? Posljedniki dokaz koji kazuje na ovu... Hmm? Nači glavni dokaz koji gužima imam šafija je on niih kuzimo je po ummišljenju, jeste Kuranski ajet. jestste Kuranski ajet. je uzvišeni Allah tebarve ta ta'ala, govoreće o tvarima koji kvare abdest kaže le mestumuna kaže ili dotaknete žene. Nači postoji drugi kirajt koji kaže EU le mestomunnisa ili ste dodirnuli žene. وقرأت حمزة كساية خلفة كوشتا جمام شافي شاطبي ولمست مقصر تحتها وبيها شفا شفا اوزنك هذا حمزة كساية تقول جسن ما خلف ترويца او ود كاريا او دستردسي او دستردسي كاريا شتا زنانتي لامسة اي لامسة لامسة اي لامسة زنانتي دو تقنطي زنانتي شتا دو تقنطي لامسة دو تصاي لامسة هون Dotakao sam da. Međutim, prenosio se od velikog broja selefa da se ovdje izraz au la mestum odnosi na al-đima, da se odnosi na polni odnos. I kaže ovo se odnosi na što? Na polni odnos gdje poslje toga treba čovjek da se okupa. I kaže ovo majetu je sadržano i stvari koje kvare abdest i stvari poslje koje je čovjek obavezan da se šta? Znači stvari poslje koje je čovjek obavezan da da se okupa. Međutim, I ovo mišljenje da je ovdje dotica i da se odnosi na polni odnos se prenosi u delu koliko bude je salaf. Znači prenosi se so od više ashaba da se ovde na la mestum ili la mestum da označava al-đima'a. Između ostalog se prenosi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala od Ibn Abbas radijallahu ta'ala adnu. Imam Shafia i oni koji ga slede, kažu osnova je kod reči al-haqiqa. Znači njihovo da kažemo stvarno, njihovo stvarno značenje. To jeste, znači ako se kaže dotakne dotakne, znači osnovi se odnosi na to. Mađuutim, znači drugi učenjaci kažu da je ovo u stvari međaz, da ova sara ukazuje, znači da se pod njom misli na znači na što se naziva međaz, da u stvari ukazuje nešto, da ukazuje na polni odnos. I ovo je mišljenje imame Šafi. Te reče mišljenje, da kažemo koja je sredina između ova dva mišljenja, jeste mišljenje koje je mišljenje Hamdelijskog mezeba. A to je oni koji su napravili razliku između doticanja sa strasti i doticanja bez strasti. Pa kažu koliko čovjek dotakne ženu i strasti prema njoj, kažu u tom slučaju se pokvario abdest, međutim, ukoliko je dotakne bez strasti, onda šta? Onda se nije pokvario, pokvario njegov abdest. Dobro, zadržat ćemo se samo još malo, znači da pogledamo i vidimo. A to je da smo kazali da je mišljenje da doticanje žene ne kvari abdest. Znači ono prvo što mišljenje hanefija. Dobro, od dokaza koji ka ka kazuje na ovo, يست هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كذا بإجماع البخاري ومسلم وصحيحيهما عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا في قبلته كجاءت أنك جسباولا صلى الله عليه وسلم أكجئ موي نوجي سوبيله وправоку кибле وправосу njegove кибле تو يست я сам صلى الله عليه وسلم A moj sunu gbilan ispred ispred njega. Kaže Aisha fa iza sajadani ghamazani. Pa kaže kada bi učinio sejdu, kaže und bima dotakao. Kaže kada bi učinio sejdu onda bima dotakao faqabdatu rijli. Pa bi ja kaže povukla svoju nogu fa iza qama basadtuha. A Kaže kada bi bustonakiam ya bisu ino gusta ya bisu ino nogu pružila. Znači, ovo ukazuje našto, da Boži postanik, alaihi salat salatu wa s-salam, dok je bi'o namazu, da nam bi se znalo desiti šta, znači, da dotakne, da dotakne svoju ženu, znači, da dotakne, da dotakne Iša radi Allahu ta'ala ta'ala anha. I onda kaže Iša radi Allaha ta'ala anha, wal bujutu javme izin leysa fiha sabih. Kaže, u kutama tada nije bilo svječa. To je, ljudi, znači, znači nisu imali svječe, ili, znači, kada bi zaspal u gas ne bi ostalo ništa da bi ni ostalo ništa upalje. Međutim, znači, u stvari, nekako ukazuje ovaj, ovaj hadis, Allah vas negradio, znači da ovde, znači, vidimo skromnost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, i pogledajte kolika je bila ila kuća, ili da kažemo jedna od soba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovu stvar, znači, da kažemo, često čovjek treba na sebe napomenenu ovu stvar. Znači, Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, znači, bi Allahov poslanik bio odabranu Allahovo stvarenje, znači najodabranije, najdraže uzvišenom Allahu tabarika ta'ala, međutim da je njegova kuća ili soba gdje živio sa išom išao ta'ala anha, bila tako mala da kada bi htio da klanja, ako bi se desilo da ona leži da spava, da ne bi imao prostora šta? Da ne bi imao prostora, znači da klanja, a da je ne dotakne. Da ne bi imao prostora da klanja, a da je ne dotakne. I zato zamislite, znači pogledajte kakve su danas naše kuće, Naci kako god da pogledamo znači ljudi koji su tako da kažemo pot, e, sir, ako možemo reći seromašnje stanje ili ako su većuje potrebi znači sigurno da su im kuće znači šire i, i veće nego znači što je to obično znači što je to sa, kako to bio slučaj sa Lahvi poslanikom sallallahu alejhi ve tako da čovjek treba da zahvaljuje Allahu te bareku te na činauni stvarima koje ima znači na onim je stvarima što ima što ima i gdje živi i da je zahvaljivanje Allahu tabarik wa ta'ala na tim blagodatima od zahvaljivanja Allahu tabarik wa ta'ala na blagodatima koje nam je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala, koje nam je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala Dobro, e, ovdje ćemo rezumirati, e, islamski učinjaci govoreći o ispravnosti ovog mišljenja, znači oni koji kažu da ovo mišljenje ispravno, ovo mišljenje ispravnije, kažu da od stvari koje ukazuje na ispravnost ovog mišljenja jesu sledeće tri stvari. Prvo, znači, stvari jeste hadis Aisha radi Allah ta la'anha. Ovaj koji smo, znači, ovaj koji smo spomenuli. Druga stvar što kažu jeste da je osnova, kada govorimo o stvarima koje kvare abdest, osnova je da neka stvar ne abdest. Znači, osim ako dođe dokaz da šta? Da to kvare abdest. Znači, ako hoćemo da kažemo da nešto kvare abdest, znači, moramo zato imati šta? Jak argument. Međutim, u ovom slučaju ne postoji jak, znači, ne postoji šta? Ne postoji jak argument. Pogotovo, znači, ako kažemo kur'anski ajet, znači da se prenose od velikog broja selefa, da su ta izraz tumačili kako? Znači da su ga tumačili, znači sa, znači, e, e, sa l'đima, tj. sa polnim polnim odnosom. I treća stvar, a što je na neki način vezana za drugu, jeste što je doticaj žene, tako da kažemo, e, da kažemo velika svakodnevnica. Znači, na primer, čovjek, na primer, kada je u kući sa svojom ženom, Ili na kažemo da si se čovjek kada izađe nekada kad ide ulicama, kada je guža. Ili da kažemo posljedno naprimer, kada je hađ. Znači da je to stvar, znači, ta stvar je svakodnevnica. I da je to nešto što kvari, znači sigurno bi došlo znači, jasno u hadisima kazano, znači došlo jasno u hadisima kazano da ta stvar šta? Znači da ta stvar kvari, da ta stvar kvari Abdes. Tako da je, znači, kao što sam rekao, znači, ispravno znači, dodocanje žene nekvari Abdes. Svejedno bio sa strasti ili bilo, bez, ili bilo bez strasti. Poslije ovoga je Hafzi ibn Hađar, rahmetullahi a'lajh, ispomenuo dva hadisa, uh, u stvari ne, sledeći hadis koji ispomenuo Hafzi ibn Hađar. Jeste hadis koji je vezan, tako da kažemo, za sumnju, za šak. Znači ukoliko se desi, a to je stvar koja se često dešava, Na primjer da čovjek uzme abdest, pa sumnja je l'šta? Izgubi abdest ili nije? Ili se, a to je manje, znači da se da čovjek sumnja, osnovi je li uzeo abdest, šta? Dači osnovi je li uzeo abdest ili nije. Kada u pitanju ova tematika, to jest ešku fi lhades, znači sumnja u gubljenje abdesta, Hafz ibn Hajari spomenu hadis de kaj 'an Abi Hurajra radijallahu ta'ala anhu, qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa Kaja prerusi Ebu Hureyre radiallatil anhu kaja da Allaho po sanih sallallahu alaihi wa sallam kazao Iza wajada ahadukum fi batnihi şey'an faaškala alaihi A kharaja minhu şey'an la Kaja ako neko od vas osjeti nešto u somstama ako Pa kaja po mysli dalje nešto izošlo ilni Šta se mysli ili izošlo nešto ilni? Nači vietar, nači vietar priesvaga Kaja boži po sallallahu alaihi wa sallam Fala yahru janna minal masjid Ka je nekamen izlazi iz mesjida, lo drugu reva i to la inšarif. Nek se ne okreče to ste nek napušta namaz, hasta yisma'a savtan aw yijid rihan. Ka je sado knetšuje, znači šta? zvuk. Znaci da mu izašao vjetar ili dok ne oseti oseti miris. Ka je habz bin hajer, akhraje mu muslim, ova je zabelo Pa posumnja je li izgubio abdes, to jeste je li izašao vjetar, nije izašao vjetar, kaže bože poslane, sallallahu alaihi sallam, nek se ono kreni, dok sa Dok nečuje, znači miris ili dok, dok nečuje, znači dok nečuje zvuk. Dobro, ali to tako baš bukvalo? Nije. Znači šta desi sada čovjek ispustio vjetar? 100% zna da se pustio vjetar, man ćutljiv niti se čuo, niti se osjetio miris. Razmože to desiti? Može. Znači, čovjek u tom slučaju, šta, čovjek u tom slučaju nisam izgubio avdes, nisam čuo, tiho je bilo ili nije, kako se kaže, dovoljno bio miris, da ne kaže. Ha? Znači, ne. I zato ulema kaže, kaže ulema li kauniha el ghalib. Kaže ulema zato što se to često dešava. Znači, ovdje je namjera, ovdje namjera da čovjek bude siguran, da čovjek bude ubijeđen. Znači, napominjem, što znači, ukoliko bi se desilo, da čovjek bude siguran u izlazak vjetra, znači svejedno, pa makar se desilo da nije čuo, znači u tom slučaju šta? Znači čovjek je, čovjek je izgubio, čovjek je izgubio abdest. Dobro, ovdje samo u ovom hadisu, znači ovaj hadis je jasan, znači iz ovog hadisa možemo izvući sljedeće povuke. Prvo, eh, konkretno kada u pitanju eh, pitanje sumnja, u gubljenju abdeste. Znači čovjek ima abdest, ha? sumnja je li ga izgubio? Nači sumnja, nekvari kvari njegov, ne kvari njegov abdest. Što znači da čovjek, da čovjek ima abdest, sve dok bude siguran da se je desilo nešto što je šta, da izgubi abdest. Jel urijedno. To je prva stvar. Druga stvar, iz ovog hadisa se izvlači jedno veliko šariatsko pravilo koje ulazi, kad kažemo pravilo, poti mislimo fiksko pravilo koje ulazi u više poglavlja fikha. Naprimjer, kao, znači, iz ovog se izvlači pravilo, Al-yaqin la yusalu bi Nači sumnja ne potiskuje ubeđenje. Al-yaqin la yusalu bi ili sumnja ne odlazi sa ubeđenjem. Jo vo, pa možemo da uvedemo pod više znači poglavlja fikha, ne samo kad je u pitanju gubljenje abdesa. Šta to znači? Nači imamo reku u stvar, i po pitanju te stvari imamo jekin i imamo sumnju. Brate, pa znači imaš yakin, imaš sumnju. Šta je jače, je li jači ili sumnja? Jekin je uvijek jači. Dobarate pažnje, jekin je uvijek šta? Jači. Naprimer, desi se, čovjek zna da nema abdesta. Sjeća je zabio vjecev, doprostite, izašao. I sad sumnja, sam ni uzao abdesta ili nisam uzao abdesta? Znači je siguran u šta? Ha? Siguran je da nema abdesta. Sada je sumnja ili ga uzao? Kakav je onda njegov, kakav je propis? Nema abdest. U tom slučaju, nema abdest. Dobro. Ako se desi da čovjek ima abdest, pa sumlja ili zgubi abdest? Šta kažemo za njega? Ima, ima abdest. I ovo se često dešava. Znači da je čovjek, kaže Mohamed Jamiju, kaže ne znam je sam izgubi abdest ili nisam možda se ponovo abdest. Znači, znači ta njegova sumlja nije pokvarila abdest. Mada ima, znači ma mišljenje da znači mu ukrat kaže, kod malikija mora ponovo desabdestiti. Kod Malikija načelo pravilo nema za zapdest. i za neke ibade. Zato što što Malikija kaže ono što ti je došlo da ga obaviš sa ubjeđenjem, moraš da ga obaviš sa ubeждением. Sada na tumačenje to pravilo. Kod Malikija uglavnom da znate da ima onih koji kažu, koji kažu drugačije. Međutim može što kažemo, to je ispravno, ala najbolje zna. Isto je tako na primjer desi čovjek ima veses, o tome ćemo govoriti. Čovjek usuje ih pričenjava, na primjer desi da čovjek u sudu reko žen da je puštena da razveder. Noći znači, dođem bez sve sa misli je da je šta? Da znači, će razveo, razveo žena. Znači, da će šta ćemo? Međutim sigurno je da da je njegova žena šta? Njegova žena. Jelo red. Da znači, dođem dođe čovjek i kaže: "Je sam li nisam, ne jesam li nisam?" Šta ćemo mu reći? Ha? Ne. Nisam. Pa znači, kažemo da nije. Međ znači, zato što je to šta? A znači, zato što je to, znači šubha. Zato što je to, znači šubha. Dobro, ovo je s druge strane i treća stvari sad isa usko vezano za nešto što se zove vesvesa ili kažem ovo je jedan od najboljih načina za rješenje vesvesa. Znači šta, je? Znači, šta su vesvese? Znači vesvese su dođe čovjek, jesam li izgubio abdes, nisam li izgubio abdes, jesam li izgubio abdes, nisam li izgubio abdes, klanja namaz, jesam klanjao tri, jesam klanjao četiri, jesam klanjao dva, jesam klanjao ovo, jesam. Znači neboli lijek proti vesvesa sad ovom legovnim mjestem Znači, čovjek se ne obaziraju na vasas. Čovjek dođe kaže, joj, ne znam ili mi šta izašlo nakon mokrenja ili nije šta izašlo nakon mokrenja. Znači, ti gotovo, uzme šabdeza, znači, osnova je znači, da nije izašlo. Ako si siguran da izašlo, to je druga stvara. Međutim, osnova je da šta? Osnova je da nije izašlo. Da nije izašlo. I zato najbolji način, znači, ovo je jedan, jedna od stvari, na primjer, dođe joj čovjek i uvijek misli, pričinja mu se, uzme, gotovo, vidi, uzme š Sto upuzda izgubi abdest, onda si šta? Onda si? Onda si izgubi abdest. Sljedeća dva hadisa koji je spomenuo Hafizi bin Hajar, rahmatullahi aleyhim, su vezani također za jednu stvar kada je u pitanju gubljenja A to je doticanje polnog organa. Da li doticanje polnog organa kvari ili ne kvari abdest? Kod islamske čenjaka postoji znači postoj govor. Znači govor, razilaženje. Jedan broj čenjaka kaže, da doti sa organa ne kvari abdest. Kako da bude, opet, bilo sa strasti, bilo bez strasti, da čovjek dotakne polnog organa, to ne kvari abdest. se je mišljenje hanafija. Evo je mišljenje bu Hanife i mišljenje hanafija iz kog? Hanafija iz kog mezaba. Postoje opet načelni koji kažu da doti sa njeg polnog organa, da ga čovjek dotakne, do, da to kvari abdest. To je mišljenje imama Šafije, također evad imama Ahmeda, kao što ćemo spomenuti. I treće mišljenje, oni koji kažu ako je sa str deschovej kapdice je posel od sanepol organa deschovej kapdice je posto gada meto de to pohvalna de to pohvalna stvar dobre hadzim na hadr kage antalq bin ali bin ali se talq bin aliya radiyallahu taala anhu da da je rekao čovjek dotakao sam svoj polni organ ili kaže čovjek dotakne svoj polni organ da li treba da se ponovo abdesti pa mi je Bože je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao La, minka. treba li čovjek da se abdesti pa je Bože je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ne to je samo dio tebe pa mi rekao, šta ne to je samo dio tebe كجا من حجر اخرجه الخمسة برانو سيجا بيترزا كوس بيترزا احمد ابو داوود ابو داوود ابو ماجه ترمزي انسائي انسائي لا 4 سكو بلاتشا سونهنا ابن حبان ابن حبان كارزوبا هاديذ لا دوستون اكاجا ابن المديني ابن المدينه علي بن المديني شيخ إمام بخاري انا شيخ ام ام بخاري علي بن المديني يركو هو أحسن من حديث بسرة قالوا هاي هديث هي بدي الليبشي اد حديث بسرة حديث بسرة هديث كوية دوتي وكوين سي كاجة من مساء ذكره فليتا وابا كو دوتك نيبولي أرغان نكاس عبدستي انا ما امو سادة اودي دوا هديثة كوية سنا بربي ارغان شاء سوبرتنا اما يسوبرتنا نجوا انا ما انا نجوا نجوا نجوا نجوا نجوا نجوا نج Udungu, se kaže, 6-6, 7-6. Dobro. Ali ibn al Medini kaže ovaj hadis, prvi hadis koji godis pomenu, Hafze ibn al-Hadjer, on je Šta znači boli, nači vjeru dostojni. Dobro. Ovaj hadis, za ovaj hadis također, kaže imam, ima termizi, hada l-hadis, ahsan u še, ruje fi hada l-bap. hadis je naj boli, što je preneseno, što je preneseno u ovum poglavu. Međutim, postoji oni koji su ovaj hadis ocijenili, znači slabim. Među njima imam Šafija, zatim Ebu Hatim, zatim Ebu Zura, zatim Beyhaqi, zatim Dara Qutni i drugim. Znači ovaj hadis u šta? Znači ocijenili, znači da je hadis slab. Dobro, znači ovaj hadis je dokaz, znači Hanefijama i također jednom broju Malikija i to je rivajet imama Ahmeda, znači da doticanje polnog organa, bilo kako bilo, da ne kvari šta? da nekvari, da nekvari abdist. Soprotno ovome, imamo sledeć hadith, to je sledeć hadith koje gizpomeno, Hafze ibn Hajar, a to je da kaže an busra, bint Safvan, kaže prenosi se od busra, čerke Safvana, da boži postanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, man mese dhakarahu fali yata wadda. Ko datakne svoj polni organ, neka se abdisti. A l-5, uvai hadith, suza bilježla petardza. Ko je to? Čimam Ahmed. ذاتي ساقبلاتي سنينة توسنا بداوة دي ترميزي نسائي ابن ماجي كاجة وصحاها هو الترميزي وابن حبان اي كاجة وفاها دي سيو تينيو ابن حبان وقال البخاري هو أسحو شيء في هذا الباب. ايما بخاريا كاجة وفاها دي سيناي وردوستي ني بو پيتاني وطولا ما مپروه حديث طلق بن عليا هو ايش نرمالا ينكيز بلسان فروه ما حديث طلق Znači, gde se kaže da čovjek ne treba da sada Izova Iz ovaj je kazao Ali ibn al-Medini. Kaj Ali ibn al-Medini ših imama Buhari, Da je najverodostojni hadisovom poglavu. Njegov učenik imam Buhari kaže da je najverodostojni hadisovom poglavu. Kaj je hadis? Ha? Hadis busre. Hadis busre bin safar. Znači, vodima mošta? Znači, razila ženje. I zato to pogledajte, znači, Možda je bitno kaže ukažem jednu stvar. Mi smo više puta o tom govorili. Znači prvo, znači je da čovjek nauči fikki i pređe fik ako ništa ibadete ili badat po nekom kratkom djelu. Gdje su što va razdela ženje ne spominju. I zato smo mi s tog razloga komentarisali menheđu salikin završili sa menheđu salikin cijeli. Znači spominje skvari abdes to, to, to. I ti prvo što naučiš da znači ćeš takvara abdes. abdes kvari, to, to, to. I to je obaveza za tebe. I da kažem ti post Čovjek kad hoće da poveća svoje znanje, znači изуčava ovakva djela, ide se sada ja spomnju na zelazeja. Među tim mora da on kaže, znači da razumijete, znači čovjek da upadne bez da je prijedano na znači, čove stvari, fika upadne odma. Ah hadis tarbina ali, hadis busre, hadis Abu Buhari kaže, vakal ibn Medini kaže, vako. Znači može se desiti da čovjek dosta stvari pogrošno razumije. Znači ljudi kad tek uđu u vjeru, da kaže изуčava, kako Buhari kaže, koji Buhari, Ali Medini kaže, vako, nači, Kaci znači, gledajte, posle isvari šerija tu znači po pitanju koji konz istorijski su, so jesna. Među tim posto i stvari, znači gde su učenjaci razili. I to razilaženje, znači može da bude rahmet. Može da bude rahmet. Znači jedna od mudrosti razilaženje je da čovjek ulaže trudi napor u izučavanju hadisa. Znači pogledajte, znači sad učinjaku učinjaci su ulagali na por izučavali, učavali šta velo dostojni, oba hadis ili znači oba hadis. A što je treba da vidi utmele nepot u tom razdelaženju. Ne da kaže joj jo, jo, u svom se razišli. Košto ljudi kažu, kažu šta god spomenem, učenjaci se razišli. Znači što jedna druga stvar, jedna druga bolja zato što mi spominjemo ta razdelaženja, a danas ljudi ne spominjem gdje su so učenjaci složili. To rijetko danas da kažem učenjaci se tu složili ili lama se tu složila. Da spominjemo te tečke, znači slaganja, pa da se so onda spominju stvari, znači stvari razdelaženja. I e, na primjer kada je pogledalo vesvar, kad kada je pog Znači, oko većine stvari učinjanci se služili da kvari abdesta. ogromne većine mogli mi nabrojati 50 stvari, učinjanci se služili da ne kvari abdesta. Znači, ostalo nekoliko stvari gdje se razišli, znači da li kvari ili ne kvari abdest. I sada čovjek tu ulaže napor i trud, i to njegov ulaganje truda i napora i, i ukazuje čak što više na ljuba prema Allahovom poslaniku alaihissalatu wassalam, na ljuba prema vjeri, prema Kuranu, prema sunnetu i tako dalje. Dobro. Znači, sredjeći hadis koji je spomeno jeste. Znači hadis busre gdje se kaže da šta? Znači da, kod da otakne svoj polni organ, da, sabdesi. Ovo je mišljenje imama i također poznata u mezhebu imama, u mezhebu imama Ahmeda. E gledajte sada. Znači ovaj hadis, ovdje postoje razinež. Znači dva mišljenja su vam jasna redu, i jasni su vam dokazi ovoga. Međutim, kako učinjaci? Ovo je jedan izvanredan primjer da vidite kako učenjanci postupaju, znači da vidite kako učenjanci postupaju kada dođu dva dokaza koja su na prvi pogled suprotna. Jer svi ovi učenjanci, mi kažem, jedni kažu da je ovo ispravni ispravnije, drugi kažu da je ovo ispravnije, Buhanif evaku, Šafja evaku, oni su imali jedan i drugi hadis ispred sebe. Možete desiti nekad u nekim stvarima da nisu imali hadisi kod sebe. U većini slučajeva su imali hadisi ispred sebe. Dobro. Kako su se odlučili, tako da kažemo, da odeberu jedan od ova hadisa, jedan od ova dva hadisa. Ili na koji način su odebrali jedan od dva hadisa, ili su možda neki ipak spojili između ova dva hadisa. To se u šarijatu, u sulifiku, zove ta'arudul adille. Znači ovan stvar, znači odmah evo da naučite, znači jednu poglavlju koju suču u sulifiku. Znači zove se ta'arudul adille. Znači, oprećnost dokaza. Šta kada se desi da imamo dva oprećna dokaza? U većini slučaja dva hadisa. Oba dva hadisa, oba dva govore o jednoj temaci, međutim, jedan govori ovako, drugi, govori, drugi govore ovako. Učenjaci, kao što sam vam rekao, ovo nazivaju ta'arub al adillah oprećnost dokaza. I ovdje postoje tri stvari ili tri tačke za rešenje odnosno za dolazak do rezultata Prva stvar, prva opcija kao rešenje koja je ponuđena jeste nešto što se zove NESH, derogacija Inače znate znači šta je derogacija znači derogiranje propisa Derogacija nije vezana za zakid niti za vijesti, niti nego derogacija je propisa znači bio neki propisi bili teži pa su derogirani ka lakše, neki su bili lakši, pa su derogirani ka Na Naprimjer, svi znate šta? Znači, alkohol kako je zabranen kroz Kur'an? Ili odmah došla zabrana alkohola? Nije, nego išlo postepeno. Pa je bilo, nemojete piti dok ste u namazu, kad hoćete da klanjate. Pa je posto toga došla potpuna, potpuna zabrana. Znači, to se zove kako? Znači, to se zove derogacija. Znači, to je propis. I znači, vremeno vremenu Kur'ana bili su propisi koji su dolazili, pa su posljed... Opet znam ovo. Propisi koji su dolazili pa su dokinuti. Znači, bilo je tako, sada je vako. Dobro. Prvo se pribjegava nečemu što se zove nesha derogacija. To jeste, možemo li ustanoviti da jedan od ovih hadisa derogira u drugi? Možemo li dokazati to? Znači, poštoju činjanka koji su znači, bili na stanovištu da je ovaj drugi hadis hadis musri derogirao prvi hadis jerajko želi da zabilježi može zabilježi da to je bilo mišljen ibn ibn hibana imam at-tabarani ibn al-arabia hazimi bihaqi ibn hazma znači koji su kanzali da je drugi hadis koji smo mi spomenuli da je derogirao da je derogirao prvi i spomeli među mlađim ashabima koji su učestvovali u gradnji mesjida Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i tako dalje i tako dalje. Međutim, one dokaze koji su na ne ukazuju jasno da je jedan hadis derogira u drugi. Znači, ni spomenuli šta? Jasno dokaze koji ukazuju da je jedan hadis derogira, derogira u drugi. Dobro. Drugo, jeste nešto se zove tarđih, a to je Da dadnemo, da se opredijenimo za jedan od dva dokaza. Znači onda kada ćemo se opredijeliti za jedan od dva dokaza, to se zove kako? Tarđih. Zapamtite. Znači, zove kako? Na Naprimjer, mi često kažemo ovo je mišljenje odabrano. Znači, normal kako spominjući učijanci, ovo mišljenje to jeste rađih. Odabrano na drugi mišljenje. Znači imamo mišljenje to, imamo ovo, mi kažemo ovo je odabrano. Znači ili dosta u lome kaže za preznost, ovo je bliže mišljenje. Znači, boji se da kaže ovo je odabranu. Ovo je različit. Zašto? Zato što to nije mala stvar. Znači, da kaže ovo je odabranu. Znači, u šariatu je to. Znači, tako, a nije, nije drugačije. Dobro. Znači, bilo učenjaka koji su kazali, koji su dali prednost jednom od, od hadisa na drugim. Pa je tako, naprimjer, Ali ibn al-Medini od muhadisa dao prednost. U čemu? Hadisu Targ bin Ali. I rekao da je taj hadis šta? Znači, bodji, mirodostajni. Imam Bukhari je to za hadis, za hadis busre, pa su da spominjali dokaze, pa su kazali da hadis busre da ima šavahid, znači da postoji drugi hadisi koji se prenose od drugih ashaba koji kazuju, koji govore o tome da čovjek kada dotakne polni organ, da se šta? Da se abdesti, da se šta? Da se abdesti. I tako je na primer, zato je na primer imam, znači Šafja odabrao koji dokaz, Da onaj kod otak ne svoj polni organ da se abdesti. Znači oni odabruo hadis Busre. Imam Ebu Hanife odabruo hadis koga? Talg bin Alija. Znači oni su so išli pravcem kojim? Znači da odaberu, Znači da uzmu za jedan. Znači jedan mora prihvat, drugi mora, mora odbaciti. Znači to jedan od ova tri načina. I treći način, treća opcija koja se nudi u takozvanom ta'arudu l-edille jeste al -jemna da čovjek sabere između dva dokaza. Da sabere između dva. Da pokuša da napravi spoj između ovih hadisa. Da napravi spoj između ovih hadisa. I zato dosta u lome je kaže, ukaziva, ispomni. Kažu, dogod možeš da spojiš dva dokaza, nemoj odbacivati jedan. Ili spajanje dva dokaza je preče od odbacivanja jednog prihvatanja drugog. Jel vred? Jel razumije togo? Znači, kažu da je prihvatanje dva i pravljenje spoj između dva dokaza, znači da je to preče od, znači prihvatanje jednoga, odbacivanje drugog. I od onih, koji su napravili spoj između dva mišljenja, je, na primer, šeikhul islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alihi. Šeikhul islam ibn Taymiyyah kaje šta? Znači, šeikhul islam ibn Taymiyyah je odabral, odabral mišljenje, znači, gdje se može spojiti između dva hadisa. A to je da šta? kaj za u polnog organa nekvari abdest. Da nekvari šta? Abdest. Vajutin je da se čujko abdest ila je Zašto? Zato što kaže men mese dhekerahu falijeta wadda. Ko dotak ne svoje polnog organik sa abdest ti. On kaže nek sa abdest ti istihbaben. Neke sa abdest ti usmislu mustahaba. Nama je ta abdest mustahaba nevajub. Nači ibn sheikh nisam bimtajmi odabro. I mišljenje, tako da kažem blizu mišljenja Ebu Hanife, rahmatullahi, ali. Drugo mišljenje oni koji su napravili spo između ova dva mišljenja, jeste oni koji su napravili razmi između strasti, doticanje sa strasti i doticanje bez, dotičanje bez strasti. Jel u redu? Pa su rekli da prvi hadis se odnosi na dotičanje polnog organa bez strasti. Jer kažu badd'atun ili badd'atun, jer kaže dio. Znači, isto kao što se desi, na primjer, da čovjek dotakne ruku, čovjek dotakne nuku, desi se da čovjek dotakne polni organ, znači isto kao da je neki drugi dio tijela. Znači, to se odnosi na što? Kada je doticanje bez strasti. Međutim, ukoliko je doticanje sa strašću, a kažno to što kada čovjek dotakne polni organ sa strašću, u većini slučajama se desi da izađe mezi. Kažno u tom slučaju se, znači, ako se dotakne sa strašću, onda se on da se abdesti. Ja voj je mišen jednog jednog broja učenjaka. Nač je ovde u ovom slučaju nema sumnje bilo kako bilo da čovjek se abdesti da je preče. Nač da se čovjek abdesti znači iz opreznosti mustahab radi kao što je mi šejh u samim temijat znači to je znači to je stvar koja je to je stvar koja je boja. Sljedeći hadis koji je spomeno i tućemo da zastati, znači samo ću reći o čemu se govori jeste دي حافظ ابن حجر اسبمينه حديث اا دي كاجا باستني كاني الصلاه والسلام ان سبرنوسيت حديث ان ما اسبستي كاجا اكو تشويك поврати يل مو इजाج كرو منو اسا يل مزي كاجا فلينصرف وليتوضا فليتوضا كاجا اما نماز انكسبدستي شوف هذه اسنمه كاستوتو على سبيل كاني كاجا poznanie nefisku uczenia الجساس U svom poznatu komentaru na muhtesar imama ima Tahavi. Znači imam Tahavije, Abu Jafr, Tahavije. Znači ima poznati komentar, poznati muhtesar i za kide. Znači poznata Tahavijeva poslanica. Međutim, mislim o tako, Tahavi ima muhtesar iz fikha. Znači ima djelo iz fikha, metni iz fikha. I na taj muhtesar iz fikha, I e veliki komenta napiso Gessas, imam Gessas, poznati mufasir hanefijski. Ko jedno tako da kažemo veliki mm. djela, gdje spomeno se dookaze ilo da kažemo činu dokaza do hanefija. Za njihova, za njihova mišćenja. Pa tako, na primer, tu gessas kaže da ovaj hadis osnova kod hanefija kada govri o svarima koji kvar jebdesti. Jer hanefije kažu da neġaset odakle god da izađe da kvar Jelo Jel'u neđe? Znači, ne samo neđe, ono dva otvora. Nego ako bi čovjeku potakla krv, ako bi znači, iz nosa, izrane, kažu to kvari abdest. Je to nije mišljenje samo Anife, to je mišljenje Ihambelija, to je mišljenje Imam Ahmeda. Da nježaset, ako izađe iz tijela, dak šta, kvari abdest. Međutim, razilaze se oko, oko količine. Pa kod imam Ebu Hanife, ako se pojavi neđaset i potekne, pokvario je šta? Abdest. Znači sama pojava, na primer krvi, Rana, pojavla se krvi, ni potekla, kud hanif je nekvarja abdest. mama, Ahmed ako potekne, da je bude puno. Da čovjek pritse ni kaže, ovo je puno je krvi. Kaže, kvarja abdest, ako je malo, nekvarja abdest. Međuti, mishallah i ta'ala, otmećemo, otmeću, mishallah ta'ala, govoriti sledeći put. Allahe, tabarik wa ta'ala, molim, da nas smo ljudan opresli. O sallallahu ala muhammadinu ali wa sahbihi wa sallamu, o sallalama tasniman salafi, ala kitabu.